Run, run to Hej oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, välkommen till filmformat som är en eh, ny podcast ifrån Megasyn där vi bara kommer snacka om filmer vi precis har sett ja, precis. och det där oredan på vad vi Megasign nu heter kommer fortsätta bestå här Märke. men det är en annan sak filmformat som sagt nya filmer som vi har sett som vi tänkte prata om och i dag, eller i det här avsnittet- så tänker vi prata om äh, Looper. I'm, I'm, I'm som har biopremiären 28 september. Och äh, det var en film till. Imposter. En film av Bart Layton. Mm. Som kom ut den 26 oktober i år. Äh, ja. Äh, det här var varit konstigt att den kom ut nästa år. Så att en parantes bara. <laughs> äh, ja, äh, Förhandsvisningar, det, det, liksom, det, det är väldigt sent när man får se dem år innan de kommer. Men, men, men man vet ju aldrig. Det är väldigt bra, förhandsvisning tycker jag. Ja, innan äh, den är jord. Ja, vi, vi, Looper ska vi snacka lite om. Mm. Ehm, det är en action-science uh, fiction-film som handlar om. Eller, vad ska man säga så här? Den har tidsresor som en liten uh, bi. Som en parentes. parentes så att säga. Det, det, den har en väldigt stor del av det, men det är ingen stor. Alltså, det är mest en. En förklaring till det här yrket av loopers som, som det handlar om. Vill du berätta lite, Robert, om själva filmen? Eh, ja, eh, det handlar väl om loopers som är en sorts. Vad kan man säga? Det som? Yrkesmördare. Ja, för. Det är så att i filmens framtid Hur logiskt det nu låter mm. Så har tids, Tidsresor blivit uppfunna och, och förbjudna Och förbjudna ganska direkt Men självklart som i allt annat så har Brottssyndikaten tagit över det där Och då gör de så att I filmens framtid så är det omöjligt Att kunna döda en person Utan att det märks Så de skickar tillbaka personen till forntiden Där just loopers Tar död på dem Ja alltså Filmens nutid, så att säga. Ja, mm. det, det, filmen utspelar sig 2044. Och eh, eh, i filmens framtid var väl 2070 någonting. Okej, okay. ja, det, det har jag faktiskt inte spelat koll på det. Eh, jag, jag kände ju liksom att det var en. Eh, alltså själva filmens. Eh, Attityd var ju någonstans en, Antingen alternativ verklighet Till våran, lite, lite mer små förändringar Eller en väldigt nära framtid känns så. Ja precis, det var inte ja. den här jätteförändrade Framtiden där allting har byggts om Utan det kändes fortfarande som att det hade kunnat vara Bara några år framöver, men det fanns små ändringar Ja, ja till exempel Solceller på alla husen mm. Bilarna på äh, någon, någon sorts förbränningsgat som hade bytt om bilar Lite grann, och, ja. och sen fanns det ju även moderna liksom, Svävande fordon Och sånt där, mm, men ja. det var liksom i... Ja, de hade ju fortfarande slum och så Det var inte så att allting var sterilt och rent Som man brukar se i science fiction filmer Slummen kändes till och med större än, den, än, än vad jag tror att den är ja. idag Det var liksom mer utmärkande, större klassskillnader Där vissa hade väldigt mycket och vissa hade ingenting ja, alls Och det var inget konstigt om någon blev skjuten i ryggen Och försökte sno någonting liksom. Det var ju väldigt future noirigt det ja. känns som att filmen tog ändå en del inspiration ifrån till typ Blade Runner och liknande jag kände väldigt mycket Children of Men Lite mm. den atmosfären, lite så här mm. slum, lite mörkt Fast inte för dystopiskt Utan ändå någon mm, ja. Ja, men, det, Som vissa science fiction filmer som, man har, som ska utspelas i den här tiden Alltså när de spelade sin så skulle de utspela sig Nu så att säga mm. och, och då hade de ju flimmat bort väldigt mycket Med tanke på att den verklighetsgången vi har faktiskt påminner. Det är inte så jättestor skillnad i våra livsstilar eller våra kläder. Utan det, är liksom... det hände ju inte så mycket nej, på 15 år nej, som man hade velat. Eller, eller som man ibland tror när man försöker spicea ut det. Och då ja. tror Jag tyckte att den här filmen tog väl tillvara på vad? Väl. Ja. Det, liksom, det hade hänt vissa saker, men det hade inte påverkat äh, livsstilen så mycket. Eller, ja. eller den amerikanska andan. Det fanns en slum och det fanns rika människor. Och, mm. ja, det var en väldigt stor klassskillnad mellan dem. Uh, ja, maffian i framtiden Skickar alltså tillbaka folk till uh, Den här nutiden Ja, Där de helt enkelt <skratt> avrättar det oh, Ja, exakt För att det är lättare att göra sig av med bevisen I den tiden då filmen utspelar sig Ja, precis. Och då följer man ju Joe som är en looper Som spelas av Joseph Gordon Levitt, Louis någonting Jag har haft en diskussion om hur det uttalas ja. Levitt, Lewitt. Ja, skulle jag gissa Ja Tredje klotet från solen, killen i alla fall Ja, och han var ju med i Inception senast Var väl den största blockbuster Han var med i senast tror jag ja. Och vad, hur så bra han spelar sin roll Det är ju helt underbart Vi pratade lite om det tidigare att han, ja, alltså, Det här är ju ingen spoiler egentligen alltså, Grejen är att Loopers Någon, någon gång framtid som någon som får för sig att avrätta alla Loopers Så att de blir tillbaka skickade till att bli avrättad av sig själva så att säga. Och, och det händer i vår huvudperson. Mm. Och han i framtiden spelas av Bruce Willis. Mm. Och jag måste säga det att vilken enormt jäkla bra roll han gör. Alltså båda, båda två. Men alltså, ja, båda två. Så, så snyggt gjort av dem att påminna så mycket om varandra. Och speciellt, vad hittar han nu då? Josef som alltså, anamma Bruce Willis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ja, och de här mm. kisande ögonen som ja. är typiskt Bruce Willis när han försöker se så här lite ja. skeptisk och ut och, ja. och vara lite så här cool. Han har fångat precis den här kisande minen mm. som så jag älskar. De hade inte gjort det helt enkelt för sig. Alls mm. i, i, som många gör, att ja, man förändras mycket på 30 år, mm. tanken. Utan det, ja, de har verkligen jobbat med att man ska se likheten med mm. de här personerna. Så mm. sen har han väl satt mask också på honom så att han skulle likna Bruce Willis vissa drag och så läste jag någonstans. Mm. Så att eh, de har jag har gått in för det och det, det är faktiskt en detalj som jag kände förstärkte filmupplevelsen. De hade verkligen gjort det jävligt bra. Ja och man märkte ju verkligen fast de var väldigt liknande som karaktärer så hade de ju gått hade ju Bruce Willis gått igenom extremt annorlunda grejer än vad hur eh, Joe hade kunnat tänka sig mm. att han skulle kunna ha gjort. Och, och detta märks ju i vissa scener där de har dialog med varandra som är helt exceptionellt bra. Det är det, hade inte kunnat bli det bättre. Mm. Mm. Ja, Men Joseph, han är ju... Han är riktigt bra skådespelare så det bevisar ju riktigt där genom att härma Bruce Willis så ah. trovärdigt. Mm. Ja, det är ju en... En enormt bra skådespelare... en enormt bra skådespelare... Bas som har med, alltså Emil Blunt Jeff Daniels ja, så, så, mm. Som spelar helt underbar som eh, maffiaskurken eller vad man ska säga, bossen I den här tiden mm. Jag tycker att han ja, är kanon Obehaglig liksom. ja, <laughs> ja. Alla skådespelarna gör ju uh, sitt bästa kan man säga. Däremot så är det ju faktiskt så att Det är en av dem som utmärker sig mer än alla andra Och eh, vi svarar så Daniel Att du har tagit reda på lite om den här unga killen Ja, sjuåringen mm. Som eh, spelar Syd som egentligen heter Pierce Gagnon, om jag nu uttalar namnet rätt. som var. Jag kan nog lätt säga att han var nog den bästa skådespelaren i hela filmen. Uh -huh. Och jag kan känna att det är ingen lätt roll för en sjuåring, och han lyckades få fram den riktigt väldigt bra. Alltså jag vet inte hur manus tänker mig att han lyckades spela på det sättet som rollen har skrivits, för jag, jag rös av, av den karaktären flera gånger. Jag tyckte han var väldigt obehaglig till och från. Uh -huh. Det är han, Eller det var han. Jag läste på lite och han är tydligen något av ett underbarn mm. även i andra andra Så begåvningar. Okay. Han är tydligen ja, lite översmart. så Att, säga. Så att, det, han, att han passade i den rollen kanske inte var så konstigt. Men jag hoppas att man får se mer av honom och inte bara då som utnyttjad av barnskådespelare utan Nej. att han faktiskt får vettiga roller även i framtiden. Ja, läskigt bra. Riktigt, mm. riktigt bra. Det är, det är Ryan Jonsson som har både skrivit och reciterat. Mm. Är det någon av er som har talat med om honom förut? Jag kollade upp på honom lite mm. och Looper var egentligen den första riktigt stora filmen som han arbetade på. Ja, för jag hade faktiskt ingen koll alls på vem han var. Ja, exakt. Han har arbetat på lite eh, mindre filmer förut men det är Looper som utmärker sig ja. av det. Han har gjort. The Brothers Bloom är det jag hört talas om Jag har inte sett filmen uh, Annars hade jag sett så mycket Vad han har gjort Jag har ju sett Brick i och för sig Som också har Joseph Gordon-Lewitt Med Okej okay. Yes Och det är väl där Som de uh, Började bygga upp något Samarbete skulle man kunna tänka sig Ja uh måste jag hoppas jag att den här filmen blir äh, framgång kanske. Jo men det hoppas jag för att den är bra. Jag tycker att det är en äh, av absolut bästa filmer i år. Mm. Äh, och äh, jag vill jättegärna se mer av ä, Ryan i framtiden mm. om äh, om han kan fortsätta skriva såna här ä, manus mm. så vill jag gärna se dem. Men varför tycker du att den är bra? Varför är inte den en typisk science fiction film? Den går inte i science fiction där den försöker förklara bort själva tidsresan allt för mycket. Tidsresorna finns där, men de gör det inte till en jättestor grej eller någonting. Det är klart att det som sker i nutiden påverkar framtiden. Men de har inte gjort det till någon jättegrej av det. Det är mer en orsak. Sen är det allting från stämning till. Eh, miljöer, alltså de underbara skådespelarna eh, Emily Blunt till exempel som jag tycker är, är enormt bra eh, ja, men det är någonting i den som gör att jag tror att det här kommer bli att det här är en blivande klassiker jag, jag fick väldigt mycket sådana här vibbar, känslomässiga vibbar, inte för att de påminner så mycket om det, men filmer som vi eh, VF detta eller... Eh, eller 12 vapen och allt med. Det känns som att den här filmen kommer placeras i den kategorin. Om några år när jag tittar tillbaka på vilka mina favorit science fiction-filmer är. Mm. Uh, och riktigt, varför kan jag inte sätta finger på mig? Jag tror det. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Robert? Jag skulle kunna säga att det är för att filmen... <clears throat> ...ger en bra teori i hur tidsresor skulle funka... ...utan att mm. behöva överanalysera det, precis som du säger. Utan... De säger bara så som de ser på tidsresor i framtiden där filmen utspelar sig. Och sen är det inte mer än så. För man behöver inte mer för att fatta egentligen. Mm. Sen är skådespelarna perfekta, skulle jag kunna hävda. Eh, eh, fotografiet tyckte jag var extremt bra. Alla dessa färger och vinklar. Och mm. Vad tycker ni om det? ja Jag tyckte det var jättebra uh. taget All estetik och musik och ljud var ja. riktigt bra Ljuddesignen var ja. riktigt bra, musiken musik. Också var väldigt så här Hollywood cinematic fast väldigt smutsig Samtidigt på, på något sätt Det var väldigt glitchy musik och... ja. Det mutte lite Hollywood Stråkstuket fast ja. med Elektroniskt och jag gillar det ja. Det kändes inte för avancerat men ändå inte för Oh, oh. Vår tids Och då jag älskar glitchy musik mm. Så satt jag ju och bara röst När jag hörde hur Soundtracket kom igång Och sen att soundtracket gick över i Lite Akira Yamaoka-esk Silent Hill mm. Faner ibland Och det var riktigt mörkt och dystert Och det var bara ljud som skapade rytmer Och då trivdes jag riktigt bra Så jag kan nog hålla med om att jag Har läst runt på nätet också Vad folk tycker Och det är att uh... Man fullt lite i fällan för trailerna, kanske en spoiler, men mm. just den här, man tänker, fan nu vet vi ju allting. Han ska jaga sig själv som kommer från framtiden, men mm. det känns som att det är så liten del. Mm. Filmen har så mycket mer att erbjuda, det är mer som händer, det är att hans gamla jag kommer tillbaka. Det, det är, som, det är som en sån liten parentes det också, för det är inte det det går riktigt ut på sen. Sen kommer det sidospår och storyn tar olika vägar. Och lite det som jag skrev om min recension Var ju att trailern fick ju filmen att framstå Som värsta actionrulle som var Konstant adrenalin hela tiden Men något av det bästa med filmen var ju att den kunde Skifta mellan att vara adrenalinfylld Och även lugn Och det var mycket mer att Filmen syftade på att visa sambandet och eh, kommunikationen mellan karaktärer snarare än just bara ren action. Och sen tyckte jag att det var rätt så intressant att förutom just sci-fi så var det en hel del noir i det hela och även en hel del western om man tänker på action-scener. Mm. Ja, precis. Det var lite olika element och det. Men så gillar jag också faktiskt att eh, jag, jag vet inte varför jag hade förutsfattat det meningen att han Joseph skulle säkert vara en sån eh, en sån uh, looper eller en som man faktiskt kände han, han ångrar i sitt liv han blir snällare på något, men egentligen han är ju ett jävla ärschle, egentligen, han är, han är, är empatilös och <laughs> ganska egoistisk och uh, jag gillar att han blir lite den antihjälten för att egentligen ja. det mesta han gör är ju för för sin egen skull ja han gör ju egentligen inte någonting för någon annan för att rädda, rädda sitt liv <laughs> helt enkelt ja. Absolut uh, ja, men det, och, och det, det ska vi nog inte prata för mycket om För det känns lite spoiligt Om vi börjar prata om liksom, Det skulle man kunna göra När, när filmen är lite äldre ja. uh, Så skulle vi kunna analysera den bättre på liksom, he, hela, Allting mot förslut och allting, så, Som är helt underbart Risken uh, finns dock När man lyssnar på såna här filmpodcast Att det blir ju spoilers uh, det går ju inte, Annars kan man ju likväl bara citera en trailer liksom. uh, Nej men uh, Ja, de har verkligen lagt ner tid och möda på, på att få filmen att kännas äh, bra, så att säga, realistisk allting. Små detaljer, alltså, pr precis som äh, små grejerna på bilar till, till sminket, till, äh, till dialogerna som inte känns för äh, självklara. Äh, Nej jag, jag tycker Looper är någonting man ska se, mm. tycker jag, absolut. Absolut. Äh, en, en riktigt bra film som jag inte hade så bra koll på innan, men som jag absolut kommer se igen. Ja. Som ingen behöver missa, tycker jag mm. Nej, vi, vi, vi, vi ger den här Många tummar upp, va? Ja. Ja. Jag gav den tio av tio Ja, ja. Tummar. <laughs> tio tummar Har du så många? Jag lånar tummar av folk Ja, det är härligt, ja. du har en privat samling mm. Ja, precis <laughs> Yes. Ja, vad har vi mer av sett? Imposter En film av Bart <laughs> Layton. Layton. <laughs> Layton. Yes. Och det här filmen var en, en en film som jag inte hade någon koll på alls innan jag satt mig i salongen så att säga. Mm. Jag läste lite snabbt pressmeddelandet om att en dokumentär, thriller eller någonting. Jag uh -huh. hade ingen koll på vad det var. Och jag tror att det tog en stund när jag satt och tittade på den också innan jag faktiskt greppade vad det var för sorts film. Uh -huh. Vad, vad, vad känner ni direkt vad, vad tyckte ni om vad, vad var det var för sorts film? Uh, jag tror att den skulle vara lite som Catfish som är en... en... Dokumentär så kallad eller Det går på pågår ju en diskussion om den är på riktigt Eller om den är fiktiv eh, Men den här påminner mig mer om en serie på Kanal 9 Som jag inte kan komma på vad den heter Men den handlar om eh, Man intervjuar offer och så Inom ett visst fall Och så blandar de riktiga intervjuer och så Med en fiktiv eller en rekonstruktion Av vad som har hänt Av själva brottet Så det kändes ganska mycket som en sån Alltså Det var riktiga människor med och, som intervjuar Som har råkat ut för det här Men själva historiedelen var eh, ja, det var som en film, filmisk helt enkelt ja, eh, ska, om vi drar lite om, om berättelsen mm. det, det handlar alltså om en, en familj vars eh, en, en av sönerna försvinner helt enkelt mm. och efter cirka efter 3-4 år så får de veta att sonen lever i Spanien. Alltså de här familjerna bor i USA så får de veta att sonen lever i Spanien. Och de blir jätteglada och problemet är bara att det är inte deras son utan det är en bedragare som har tagit sonens identitet. Och det här är ju ingen spoiler här utan för man presenteras direkt med att det här är inte deras son. Mm. Mm. Alltså egentligen vet jag inte om den här går att spoila. <laughs> Nej, jag tror inte det. Dels så är det en riktig historia. Mm. Den är inte uppklarad. Man vet vad som har hänt liksom. Men man har inte hittat hit eller eller någonting. Det är så mycket frågetecken runt den här berättelsen fortfarande. Det som är intressant är just... Alltså, nu, vad heter han? Bedragaren hette Fredrik Borden ja, alltså, Jag måste ju säga att han, han När han berättar han, som sig själv Jag tycker han gör ett enormt bra jobb ja. i, i, sen, sen är han ju bedragare Så att han kanske är van att skådespelare. Ja, men, men, men det är enormt bra Som de har gjort Ja, ja. Jag, jag tycker att till en början Så bygger man upp väldigt mycket Sympati för honom för att han verkar vara En sån trevlig och tillmötesgående person Och sen märker man ju att det är just det Som han vann på, det för som just hela den där grejen gick För att han mm. är så bra på att ljuga ändå Ja, och han, han ville vara någon annan Och det har han tydligen haft hela sitt liv Han har inte velat vara sig själv mm, Sen så finns det väldigt mycket frågetecken Runt hur rättsväsendet och advokat Eller liksom hur allting sånt här funkar Men, alltså Jag... Jag tycker det här var en riktigt bra film. En väldigt annorlunda film. Jag hade aldrig sett en annars som jag inte hade fått en förans, fått inbjuden till föransvisningen. Men nu, nu, efterhand, och hunnit smälta lite grann så känner jag att. Jag känner ett stort wow faktiskt. Att de har lyckats göra den här ganska tragiska händelsen då till en väldigt bra dokumentär, thriller och liknande. Mm. Och det är väldigt obehagligt. som man sitter ju själv som, eller, som åskådare och känner, men ser de inte att det här är en helt annorlunda person? Det här kan inte vara deras son. Eh, Medan de köper konceptet helt och hållet, eller i alla fall de flesta av dem. Mm. Mm. Eller knappt ifrågasätter, men man vet ju inte. Det är ju... Man ser det. Man vet ju inte hur de upplever de, om de kanske har kommit in i någon form av förnekelsesfas också, att de vill att han ska vara sonen. Ja, det kändes ju så uh, väldigt mycket, men, men han, är ju inte, han påminner inte, han är inte alls livet. <laughs> det, det, det, för, först och främst är han äldre. Han är, jag tror att han är 23, år ända, ja. uh, han är 23 och försöker spela en 16-åring, uh, tror jag. Uh. Uh. Och pojken uh, som försvann var blond, blåögd, uh, Väldigt liten näsa, ja. ganska mjuk i ansiktet ja, Precis, och det här är en, en mörk eh, fransman med mer svart skäggstubbe en Stor näsa och <laughs> helt annan brun ögonfärg Bruna ögon, ja, precis ja. Och bryter på engelska Ja, precis, eh, bryter väldigt mycket liksom men, men han hade ju förklaringar till det också, såklart Även om de känns inte så verkligt, eller ja, förankrade mm. kanske Men... Men jag gillar hur den är uppbyggd för att man, man följer ju å ena sidan familjen som berättar om förlusten och så. Samtidigt som man får höra hans berättelse, hur han gick till vägen, hur han skulle lura allting. Och Varför han gjorde det framförallt. Ja, precis. Ja. Att det, var, det var som en liten korsklippning mellan, och honom, mellan familjen och honom fram och tillbaka. Det är väldigt intressant berättat Men jag tycker att de gjorde väldigt bra till exempel med, när han berättar och citerar vad folk hade sagt till exempel, en polisman. Samtidigt som man hörde hans röst när han berättade Så såg man polismannen mimare Så att ja. det, det synkade jättesnyggt ihop Så att det... Han agerade, berättade och deras röster Samtidigt som man såg dem ja, prata just. i bild Och det var väldigt snyggt gjort Klippningen var ju helt fenomenalt jäkla bra gjord För med tanke på att när man hörde en telefonkonversation Med just han och någon annan mm. Så får man se hur han sitter där i ett rum och bara pratar Och sen så låter det väldigt brusigt Och liknande Ja, precis. Ja, det är extremt snyggt gjort Och till och med lite äh, småroligt emellanåt Med klippningen mm. måste jag ja. ju. Det, det, det är ju något parti där vi Inte kan hålla oss för skratt någon av oss tror jag när... Ja, jag vet inte hur vi ska säga det men, ja. men de, mm. de klipper in lite annat helt enkelt som mm. man blir väldigt paff av med den allvarliga mm. stämningen ja. som ändå är mm. och äh, ja, alltså jag, jag är lite för, förundrad av den här filmen faktiskt, dels för att det är väldigt en verklig händelse och sen är det att alla som har varit med då, förutom folk som har äh, försvunnit på vägen så att säga, är med och berättar mm. äh, och det är äh, även om man kanske säger att alla inte skådespelar sig själva- speciellt bra och då tänker jag först och främst- på en FBI-kvinna där som jag tyckte känns- väldigt tillgjord. Men, men, mm. men äh, familjen- äh, han, bedragan- äh, alltså det är enormt bra. Jag funderade flera gånger på- är det skådespelare? Är det en sann historia? Mm. Mm. Eller... Sen har jag hört talas om honom, jag har ju läst om det någonstans liksom. mm. Så man visste ju det men, men har man ingen koll på det så kan man faktiskt tro att det är en helt fiktiv berättelse Med bara skådespelare för att är det, det är ju väldigt väl gjord på det sättet ja, och det är en, Enormt bra bild och ljud och sånt och sen, har... Väldigt bra produktion helt enkelt ja. Och sen är ju berättelsen i sig ganska absurd Så man uh, tror ju nästan ett antal mm. gånger att det är fiktivt även Fast man vet ju att det, är, det har ju hänt mm. ja. Aha, det var det hade du varit effektivt hade du varit väldigt smart också. Ja, alltså, något. För det, är, det ska man inte ens säga. Men det, det är, historien är betydligt mer absurd än vad man kan tänka sig. Det är ju det. Ja, för att det, själva höjdpunkten är så inte direkt. Alltså, det avslöjas ju snabbt av att han är en bedragare. Ja, ja. Det, det, det är ju ingen ja. hemlighet som filmen ska hålla. Utan ja. Det får man veta i början. Nu skulle ni få se en film om bedragare. Ja. Utan det är ju hur till tillvägagångssättet som, som spelar roll utan ja. hur, hur, hur gjorde han hur tänkte han, varför gjorde han det samtidigt som man får följa familjen och undra, men hur, hur står det till i deras huvud om inte ser att det är ja. att det är en bedrager, för det var ju jättetydligt det så man ju själv, tyckte man ju men... för, för det var ju den största dramaturgiska betydelsen just när man får reda på hur familjen och hur bedragan, hur de utvecklas genom historien precis det var ju det viktigaste nästan Ja, eh, det men jag kan säga så här: det, det, det, egentligen finns det inte så mycket att säga om det här förutom att liksom avslöja allting. Ja. För att, eh, det är ju som sagt en dokumentär och eh, med mera skådespelare. Men de har, de, har, de, har, de har spelat in hur ungefär det ungefär gick till. Och sen har skådespelarna eller de här och offren och sånt berättat väldigt mycket. Ja. Och, och jag tycker ju verkligen att man borde se det för att. Eh, det, det, är en, det är en skön det är en, det, är, det är en skön känsla i det samtidigt ja. som att det är lite obehagligt men samt, den bjuder ju på en del skatt. ja men det, det var ju ja. framförallt en av de få dokumentärerna som jag har känt har varit riktigt spännande och gripande ändå ja, filmen var ju gjort av Bart Layton Uh, jag, ingen som jag känner till riktigt Är någon av er som har kollat på honom? Nej men om man kollar upp på honom så har ju mest gjort tv-serier Och uh, dokumentärer som är tv-anpassade Så ah. att det här känns väl som någon form av Ja steppa upp till den större scenen för att den påminner väldigt mycket om de här, den här tv-scenen som jag pratar mm. om när man kollar upp olika fall och brottsfall och så. Ja. fast man ska inte luras av att det är en sån för att den är ju betydligt mer välgjord och väldigt snyggt gjord det har ju lagt ner tid och mer pengar än tv-avsnitt tv ja det är det. så rekommenderar vi den här? Nej, det är inte till för alla tror jag men jag, jag ska vara ärlig så, efter filmen precis Så kände jag så här: Den var helt okej, okay, varken mer eller mindre Men jag, vet, jag tror inte jag har riktigt slå det smälta uh, Nu när jag är hemma och när vi diskuterade den Så känner jag, nej men den var jäkligt bra Faktiskt, så jag skulle absolut rekommendera den Mer än en okej okay, Ingen fullpott, men absolut Bra Ja, det är ju alltid problem med, med dokumentärer. Det är ju Dis, ja. Ja. Det är svårt att betygsätta ja. någonting som ja, men, faktiskt ja. har hänt. Den är ju ja. intressant, den är ju ja. underhållande. Men på något sätt så känner jag att den förlorar lite på att den blir lite utdragen när man vet om att den är mm. en imposter. Men jag kan inte, jag kan inte tänka på, att, på ett annat sätt man skulle kunna berätta historien Nej. utan Nej. att. Det jag känner på det sättet, som kunde saknas, men, men som självklart inte går att lägga till, eftersom det är en dokumentär, det är ju att. Slutet var inte så tillfredsställande Man skulle ju gärna få fått veta <laughs> Hur det faktiskt slutade hur, hur, hur hela berättelsen faktiskt förhöll sig ja. det, det är ju någonting jag saknar men, men det är ju så när det är alltid med dokumentärer Eller sånt Man har faktiskt ingen koll Livet mm. fortsätter ja precis ja. Bortstoppar man det Vi kanske ja. får se en fortsättning av filmen Om, det, om, det, om de faktiskt äh, avslutas någon gång så mm. Ja Nej men det här rekommenderar jag starkt också Däremot så tror jag inte att det är sånt där som alla kanske går och ser på en, en helg Den är ju inte munter direkt Nej. Förutom vissa moment som man garvade lite åt Så är, är ju den som helhet inte direkt lättsmält Så det är ju ingen som man ska ta sina barn och se Nej Nej det kanske man inte skulle, med någon av de här två filmerna Nej. Vi pratat om men... har <laughs> Nej för den delen ja. äh... Nej men jag tänker mig att det här kanske inte faller in som helgunderhållning Utan det är faktiskt en, en... Man bör nog ha något visst intresse antagligen, i Antingen i dokumentärer eller i konstiga fall och mystiska ja. personligheter ja. Men jag är i alla fall glad att jag har sett den Ja absolut jag, jag, Men jag hade nog inte sett den annars för den hade nog fallit bort bland ja. Alla andra storfilmer Den hade nog fallit bort mest för att man inte hört så mycket om den Det är nog största anledningen Men nu har ni hört om den ni som lyssnar på filmformat, eller hur? Och ni tycker att ni ska se den också. Absolut. Ja. Kommer 25 26 oktober? Kommer mm. den ut på biograferna runt om i landet? Ja, den skulle väl komma ut överallt. Ja, det tror jag. Ja. Och om inte annat så, så, så får ni väl mejla någonstans på och knälla på dem <laughs> om det. Men ja, den blir, jag tycker ni ska se den. Ja. Men innan dess så tittar ni på Looper. Absolut. Ja. Ja. Ja, och det var väl ganska bra början på filmformat Då vi eh, faktiskt bara kunde prata om filmer som vi verkligen tyckte om Ja, det är skönt, vi får hoppas att vi får fortsätta med det Det är mycket <laughs> roligt att se på filmer man tycker om ja. men man inte tycker om Ja, faktiskt eh, ja. Vi återkommer... Ja, vi kan ju säga det direkt. Vi vet inte, vi kommer kanske inte släppa det här så ofta. Det beror på liksom hur mycket filmer som kommer ut på marknaden. Ja. Mm. Det är ju väldigt mycket det som det handlar om. Ja. Men vi återkommer så, ja, så snart vi kan. Vi har ja. sett lite mer vi, ja, ja, exakt. Vi återkommer när vi har sett mer. Mm. Ja. Så, ha en fortsatt trevlig ja, när nu en lyssnad. Dag, kväll, morgon, mm, natt. Är vi klara. Ja. Nu är klara. Och brik.